Голос додала, «А тоді приходьте до нас із загубленими документами, і ми обов'язково внесемо ці дані в мережу. Відділення українського віртуалу завжди відкриті для наших громадян, і ми готові допомогти їм зробити життя краще». На обличчі дівчини знову засяяла фірмова усмішка. Ярослав сховав папірець, подякував і швидко вийшов з відділення. Тепер його настрій став ще більш пригніченим, хоча здавалося, що далі нікуди та в будь-якому разі треба було зібратись з думками. Він роззернувся і вгледів неподалік майже порожню відпочинкову зону. Знайшов самотній мішок на штучному газоні і сів міркувати, що з цим всім робити. Якось він не був готовий до того, щоб мати справу з підробними документами. Але, зрештою, йому треба якось заробляти на життя. А його ситуація – це глухий кут. Він роззирнувся довкола і зі здивуванням вгледів дівчину що сиділа неподалік на одній з пластикових пелюсток дизайнерської лавки. Мабуть, занурений у свої думки, він не помітив її. Щось знайоме привернуло його увагу. Він придивився краще і побачив маленький папірець в її руках, такий же, як щойно отримав сам. Вона невдоволена дивилась на нього, насупивши брови і нетерпляче постукувала ніжкою по штучному газону. Це виглядало дуже мило. Ярослав мимоволі всміхнувся. Дівчина, наче відчувши його увагу, Різко розвернулася і з викликом сказала. «Що, таку умедно виглядаю?» «Ні, що ви? Перепрошую, якщо образив.» «Не переймайтесь, Одразу оховила дівчина і знову прогнічено подивилась на папірець. Ярослав відчув, що має щось сказати. «Вам теж дали рецепт для лікування нормальності?» Невесело посміхнувся він. Дівчина подивилась йому прямо вічі і спитала. «А вас що, не ображає такий стан речей?» «Ображає, але...» «Але будете терпіти». Роздратовано закінчила вона. Послухайте, пані, обурився в свою чергу Ярослав. Від того, що ми потупаємо ніжкою, нічого не зміниться. Хіба що у вас є конкретний план, як змінити суспільство, що потонуло в абсурді? Останнє вийшов надто різко, і він одразу пошкодував про це. Вибачте, я не хотів. Та нічого, збадьорилась дівчина. Принаймні ще комусь небайдуже. Пані. Оля. Пані Олю. Можна без пані, всміхнулась вона. Добре. Теж не втримався від усмішки Ярослав. Олю, я думаю, багато кому не байдуже, але навряд чи це щось змінить. То ви пропонуєте навіть не намагатись з цьому? Я пропоную не витрачати даремно сили, втомлено сказав він і додав Мене, до речі, звуть Ярослав. Дуже приємно, Ярославе, зустріти тверезу мислячу людину. Навзаєм. Я так розумію, у нас однакова ситуація. Схоже на те. Оля на мить замовкла про щось міркуючи а тоді неочікувано сказала. Я збираюся десь пообідати. Не складайте мені компанію? Звісно, буду тільки радий вашому товариству. Ярослав найменше чекав подібної пропозиції, але щось радісно тьохнуло в його серці. За обідом виявилося, що Оля була провідним журналістом одного з найпопулярніших інформаційних порталів українського віртуалу, але була відсторонена за підняття занадто гострих питань. Її остання стаття про проблему перенаселення планети викликала особливе засудження, тому система наполегливо рекомендувала їй пройти актуалізацію даних. А після тестів виявилося, що дівчина до всього має ще й проблему з нормальністю, тому віртуал не тільки не повернув її місце в редакції порталу, а й позбавив права займати профільну спеціальність. А що було в тій статті? Зацікавився Ярослав. «Нічого особливого», – безтурботно відповіла Оля, відламуючи шматочок десерту. «Просто нагадала людям, що нас вже 13 мільярдів. І більш докладно, що це для нас всіх означає». Ярослав лише сміхнувся. Схоже, Оля досі пишалась своїм вчинком, хоч це й призвело до такої халепи в її житті. Після обіду вони ще довго гуляли Києвом, а надвечір дійшли до пагорба з обсерваторією. Ярослав сумно подивився на темні куполи, але раптом згадав, що має ключі. Захопив їх, позбирався зняти кілька показників сонячних телескопів. Оля була в захваті. Виявилось, вона ніколи не була в обсерваторіях. її цікавило абсолютно все, тому вони облазили всі закутки, а коли стало зовсім темно, дивилися на зоряне небо. Пройшов вже два тижні з того часу, як Ярослав невдало пройшов актуалізацію даних у віртуалі. Але підроблювати справки він не пішов і в лісники також не повернувся. Тепер в нього був зовсім інший план. Він сидів за моніторами Київської обсерваторії і нетерпляче чекав зв'язку із своїм другом з НАС. Нарешті, на одному з екранів з'явилося обличчя усміхненого американця. Вітаю, друже! щиро посміхнувся геліофізик, вимовляючи українські слова з американським акцентом. Я так розумію, тебе знову цікавить. Активність сонця? Цього разу ні. Але хочу дещо в тебе дізнатися. Нема проблем. Слава, кажи, що треба!» На обличчі астронома засяяла голівудська усмішка. «Що ти знаєш про програму Ілона Маска, Алекса?» «Те ж саме, що й ти», – засміявся американець. «Що вона була закрита ще 20 років тому?» «Закрита чи закинута?» – напружено спитав Ярослав. «А яка різниця? Все, як завжди. Припинили фінансування, а що з того вийшло? Можеш самою вийти?» «А що зробили з шатлами?» «Мабуть, нічого. Може й досі стоять в ангарах. А що ти надумав? Хочеться злітати на Марс у найближчу відпустку?» І він весело засміявся та, не побачивши посмішки на обличчі Ярослава, стурбовано спитав. «Ти серйозно? Вірогідність, що шатли цілі і готові до перельотів майже нульова. А навіть якби все це було діючим, потрібні спеціалісти для запуску». «От тому я й хотів з тобою поговорити». «Ну, друже, це занадто серйозне питання», – напружився Алекс. «Я буду вдячний, якщо ти просто дізнаєшся, чи є щось працююче в тих ангарах». «Це я можу», – нарешті промовив астрофізик. «Але більшого не обіцяю». «Дякую, Алекс». «Поки нема за що, друже», – сміхнувся американець. «Але скажи мені, чого раптом ти хочеш податися на Марс?» Ми ж навіть не знаємо, що там взагалі лишилося від тих поселень. Чи ти так розчарувався в житті, що вирішив змарнувати його на будь-що? Навпаки, усміхнувся Ярослав. Тепер я маю дещо цінне в житті і більше не хочу його марнувати. Пройшло кілька хвилин після закінчення розмови, як він почув знайомі легкі кроки на першому поверсі. Він зірвався і пішов на зустріч. Що зголоднів, мій астронома? Посміхнулася Оля і легко чмокнула його в губи. Так усміхнувся Ярослав, протягнув її до себе і поцілував так, що вона мало не погубила паперові пакети з випічкою. Вже ввечері, коли вони вмостились з філіжанками кави на панорамному балконі його квартири, він обережно спитав. А що б ти сказала, якби я запропонував жити в зовсім іншому місці? Хочеш кинути свій рідний Київ? Примружилася дівчина, відводячи погляд від нічних краєвидів міста. І яку країну обрав? Ні, я маю на увазі більш далеку подорож. Наприклад, на іншу планету. Ти що, вирішив стати другим Ілоном Маском і очолити марсіанську колонію? Весело засміялася Оля. Чому б ні? – жартома відповів Ярослав. Тому що досвід Маска показав – це безнадійно. Усмішка одразу зникла з обличчя Олі. Чому ж? Я вважаю, він здійснив задумане. Побудував шатли, полетів на Марс, заснував поселення запустив процес терраформування планети, і врешті досяг того, що поселення стало повністю автономною колонією, незалежною від Землі. І чим це скінчилось? Нещасний випадок марсіанському кар'єрі і лідера колонії немає, а без літера вияснилось, що нікому нічого не потрібно. Колоністи повернулись на Землю, і програма Маска стала хіба що способом екзотично відпочити. А тепер ми взагалі забули про космос. Розганівано додала вона, «Не хочу навіть згадувати втрачені можливості нашої цивілізації». На зв'язку знову був Алекс. «У мене для тебе чудові новини!» – широко усміхнувся американський астрофізик. «Ангари в порядку і шатли також. А ще я випадково вийшов на знайомих, які мали пряме відношення до запусків і готові заради цікавості відправити тебе на Марс». «Ти жартуєш?» – схвильовано спитав Ярослав. «Ані трохи», – повільно сказав Алекс. «Я правильно вимовляю це слово?» «Чудова вимова? То скільки це коштує і які ризики?» Що-то грошей, то може лише продати свою квартиру в Києві, а це не так багато. Оближ, я вже про все домовився, – задоволено відповів Алекс. Кажу ж тобі, люди готові зробити це заради цікавості. Квартира тобі ще знадобиться, якщо раптом виявиться, що там лише руїни. Не знаю, як тобі дякувати, друже? Надійшла листівку з Марса, – засміявся астрофізик. Ще одне маю сказати, – зам'явся Ярослав, – нас буде двоє. Та хоч п'ятеро, найменший шатл на двадцять людей. Добре, то коли запуск? Мені сказали, що на підготовку піде три тижні, але ви маєте бути там значно раніше, щоб пройти тренування. Ясно. Знову був вечір. Ярослав перебирав каштанове волосся той, яка лише за три тижні перевернула весь його світ. Оль, я маю з тобою поговорити про дещо важливе, помітно хвилюючись, почав він. «Ого, як серйозно!» – сміхнулася дівчина, відкладаючи планшет з відкритою стрічкою новин. «Пам'ятаєш, ми говорили про Марс?» – продовжив Ярослав, не звертаючи уваги на її кепкування. «Так, звісно!» – Оля ліниво сіла на дивані, забравши голову з його колін, показуючи, що цілком серйозна і готова уважно слухати, але не втрималась від усмішки і додала. «То що там трапилось з Марсом?» «Я сьогодні дізнався, що є реальна можливість туди полетіти» видохнув Ярослав. Оля перестала усміхатись. Довго мовчала, а тоді нарешті сказала. То ти серйозно про це думав? А чому ні? Наша цивілізація дійшла до абсурду, і для нас тут більше немає місця. Так, мабуть... Розгублено відповіла вона. Але ж там, на Марсі, ми будемо лише уламками цивілізації. Краще бути уламками цивілізації, ніж деградувати разом з нею. Можливо. Оля глибоко задумалася, а тоді раптом сказала. Але я не можу полетіти з тобою. Чому? У Ярослава впало серце. Я дещо тобі не розповіла. Вона раптом зовсім змінила в обличчі. Такої невпевненої він її ще ні разу не бачив. Але чекав мовчки, намагаючись бути готовим до будь-чого. Я вагітна. Нарешті сказала вона. Ярослав виявився все ж не готовим до почутого, але швидко опанував себе і спитав. «Який строк?» «Два місяці», – павшим голосом відповіла Оля. Він якийсь час мовчав, усвідомлюючи почути, а тоді нарешті спитав, якомога спокійніше, хоч це й вдавалося йому нелегко. «Ти хочеш залишитися на землі, щоб виховувати дитину разом з її батьком?» «Ні», – відчайдушно вигукнула Оля. «Я не хочу навіть бачити батька дитини. Наші стосунки з ним були результатом розіграшу». Дівчина мало не плакала, але Ярослав нічого не сказав, і воно продовжило. Як виявилось, він заклався зі своїм постійним партнером, що зможе мати стосунки з дівчиною. І вона не здогадається, що насправді його цікавлять лише чоловіки. Вона важко видихнула, а тоді тихо додала. Як бачиш, моє життя вже результат абсурду. Розумію, повільно промовив Ярослав. На якийсь час запала тиша, а тоді він тихо сказав. І якщо ти готовий летіти зі мною, то я можу дізнатись, наскільки безпечним буде переліт у твоєму стані. Вибач, я мала сказати тобі раніше. З Оліних очей потекли сльози, але вона поглянула на нього з надією: Я готовий летіти з тобою, та чи хочеш ти тепер бути зі мною? Звісно, хочу, прошепотів він і нарешті пригорнув її до себе, більше не стримуючи почуття. Далі був переліт над океаном, а тоді купа аналізів, інструкцій та тренувань. І нарешті. Яскравий спалах з льоту, а тоді тиша, на кілька місяців і лише блакитна куля в ілюмінаторі, що з кожним днем ставала все меншою. Все, що відбувалось, здавалось нереальним. Ярослав сам не вірив у те, на що вони зважились. Він хвилювався за Олю, але вона почувалася добре. Його мучила невідомість, що чекала на новій планеті, і в якийсь момент стало здаватися, що переліт ніколи не закінчиться. Але... Земля поволі зменшувалась, а Марс наближався, як невідворотне майбутнє. «Це неймовірно!» тільки змогла сказати Оля, побачивши те, що залишилось від марсіанської колонії. Тринадцятирічний хлопчик з цікавістю спостерігав за всіма рухами чоловіка, що налаштував координати телескопа. «Дивитись будеш сюди, Олешко?» нарешті сказав той, закінчивши налаштування. А потім все докладно розповіси. «Добре, татко!» – зрадів Малий, і серйозно додав. Починаю з постереження за планетою Земля. А можна мені, татку? Підбігла дівчинка років чотирьох. Ні, Зорянко. Чоловік одним рухом підхопив малу і поніс з купол обсерваторії до прозорого коридору. Ми ще маємо допомогти мамі впоратись з налаштуваннями зрошувальної системи теплиць. Це теж дуже відповідальна робота. Мама вже сама впоралась в Тендітна красива жінка вигулькнула зі східних теплиць. Тоді йдемо в головний купол. Вже час. Чоловік спробував поцілувати усміхнену жінку, але дитина перла маленькі рученята в щоки батьків. Може, одну пропустимо? прошепотіла вона, дотягнувшись до обличчя чоловіка, незважаючи на перешкоду. Не варто подавати поганий приклад, усміхнувся він, тягуючи її до себе. Деякі недавно прилетіли. Жінка відвела погляд і подивилась на захід сонця через стіни прозорого коридору. Той міг подумати, що ми знайдемо тут те, що навіть на землі було вже втрачено. Завезення всього архіву знань та технологій за часи першої колонізації було просто геніальною ідеєю. В прозорій трубі коридора з'явився усміхнений чолов'яга. «Олю, Ярославе, ну де ви там застрягли? гукнув він. «Вже більше тисячі людей гудуть під головним куполом, треба їм щось сказати». «Вже більше тисячі, Алекса?» – на обличчі Ярослави читали здивування. «Наші ламки, схоже, набувають бувають масштабів!» Вони вже майже дійшли до головного купола, коли їх наздогнав Олежик. «Тату, вона згасла!» – схвильовано сказав він. Ярослав дістав планшет і вивів зображення з телескопа, направленого на землю. Дорослі, розуміючи, переглянулись, і Алекс сказав «Треба сказати всім, що ми вже не ламки, а вся цивілізація». От і все. Якщо вам сподобалась наша робота, ставте лайк та підписуйтесь на канал.